Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrafın Enbiya'i və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və səhəmi əzməyin Həmədər Allah'tan qorxun Arkadaşlar Peygamber sallallahu sallallahu sallamın hadisleri Qudnuğu zaman Yükkəql Alimlerden biri Peygamber sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Bu zaman onu əqrəb sandır, fərqənmür. Cədəm də salı sələnin bir bitirir, sonra yıxılır. Sonra tələbələri gəlir, aparır, müayicə edirlər, keçib gedir. O cürlə alimlər olub. Bizə son-ı sonlara bir balacaq olsa oxşaq. Məlif, yəni bir daha təkvər edirən məclisdə yeni qardaşlar var, bir kitab. Buxarinin yazdığı kitabdır. Buxarinin bilirsiniz səhin əsəri var. Quran kərimdən sonra ən mütəbər kitab sayılır, qiyamətə qədər də qalacaq. Çünki bu xayr, rahimə Allah, ona ixlasla səmini yazıb, əvəzinə bir qəpirdə pul götürməyib, rahimə Allah, 16 il onun üstündə çalışıb, dəkələrlə yoxlayıb, hər hədisi yazanda iki rəkət namaz qılırb istixarə namadı ki, yazın yazmayan və 600 hədisin zərisindən yalnız 2500, 2200 hədis isxarıb yazıb və yüzlərlə alimlərə tə, tək, təqdim edib ki, yoxlasınlar. Bəlkə onlar da öz fikrimdə isən orada neysə, bir zəif varsa o zəifi oradan kənarlaşdırsın. Beləliklə də 14 əsrdir, 12 əsrdir, Uxarənin kitabı səhin hesab olunur. Kiyaməti qədər də səhin hesab olunacaq. Orada zəif görsənən hədislər də izah olunandan sonra səhin olduğu ispat olunur. Zəif hədis yoxdur uxarının əsəri səhildir, qəməti qədər Bu kitab isə uxarının başqa kitablarındandır. Uxarın səhildən başqa nə qədər əsərlər yazın? Tarix-ül Kəbir, Ədəb-ül Müfrad və s. və s. kitablar yazıb. Ədəb-ül mənası hər bir şəxsin, hər bir fərdin. Müfrad hər bir fərdin. Ədəb əxlaqı, ədəb ərkanından danışılır. Başdan axıda qədər hədislər əvvəlcə validənə, münasibəti, ovlada, qonşuya, əsəri və səri münasibətlərdən söhbət edir. İndi müəllif burada bir də onu geydirdim ki, bu kitab səhih əsərindən onunla təqilənir ki, bu kitabda da zəif hədislər var. Amma lap azdır. Onu da Albani təhkik edib. Zəhirləri bir tərəfə, zəhirləri də bir tərəfə yəndir. Bu xəslində Nalif əxlaq, gözəl əxlaq barəsində danışır və hədis gətirir müminlərin anası Ayşıq radiyallahu anhədən. Deyir ki, Peyğambar s.ə.ələminin əxlaqı Quran-ı kərimidir. Qısa, 200 ilə izah etdi ki, Peyğambar s.ə.ələminin əxlaqı nezulur? Bir saat danışmadı ki, belə qaranıb, belə qeyliyib, belə təmiz olub, belə ətirlənib, belə olub, belə olub, belə, belə Quran kəlmək, və səsləm. Görün, gözəl, hikmətli cavabdır. Peyğəmbar s.ə.vəm əxlaqı Quran kəlmək. Belə bir Quran, geri Quran, der yüzündə gəzir. Və görün, Peyğəmbar s.ə.vəm bunu nəyin sayəsində əldə etmişdir? Allaha möhtac olduğunu göstərərək, qayma ona dua edərək onun sayesinde bunu əldə etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v.in dualarından biri çox dualar olur. Dualarının əhlərlə bağlı ən gözəl duası deyir ki Allahümmə əhsən fə xalqi fə əhsən xulqi Məni gözəl xəlq etdim. Əxlaqımı da gözələşdir. Bu türlə dua edin. Rasulullah s.ə.v. Həmsinin Peygamber s.ə.v. əxlaqsızlıqdan da onu hesab edirdi ki, insan birini tənə etməyə, kiməsə məzəmmət etmək, lənət etməyə öyrəşdirməyək. Kiminsə eyvini görür, ona gülmək olmaz. Lənət etmək olmaz. Onu başa salmaq lazımdır. Yavaş-yavaş-yavaş-yavaş Allah s.ə.v. Hamıya kömək olacaq. Tam o, birdən-birə ana bətnindən çıxanda elinli olmur, əxlaqlı olmur, ana bətnindən çıxanda keç-keç etmə bilmir. Lakin Allah onun üçün göz, qulaq, qəlb yaradır, verir, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş ızır, yavaş, çalışa çalışa sözsüz ki, o, əxlaqa, elmə nail olur. Hədistə buyuruq ki, Peygamber s.ə. Möminə yaraşmaz ki, lənət edən olsun. Demir ki, lənət etsin bir dəfə, lənət edənsin. Bir dəfə təsadüfən və yaxud qərsə bilənim, hansısa bir kafirə, müsəlmanları qıran kafirə deyə bilərsən, Allah ona lənət etsin. Qulut tutanda da Allahın lənət et kafirlərə, belə deyə bilərsən. Bu caizdir, Quranda da bu tə, öz təsbiqini tabuq. Amma daima buna etsin, buna etsin. 5 qram sənə çəkidə Allah da, Allah lənət etsin. Bu cürlə olmaq olmaz Bu cürlə lənət etməyi daimdir ləyənət edənlərdən olmaq. Yahudilər Peygamber s.ə.v.in yanına gəlir deyirlər əssəmu əleyküm. <coughs> Bəraq dedim ki, Adəm ə.səlamdan ta bu günə qədər ibadət edənlərin hamısının loğumlu, üşvarı səham əleyküm. Dəyir ki, Adəm Allah-u Bu günə qədər ancaq hükür Yahudilər Allahın ləyənətinə gəlib Allah onlara dedi hittatun. Hittatun, Xətalarınızı bağışlayaq Xətalarınızı bağışlayaq Xətalarınızı da nə deməkdir? Allah bizi bağışlar Onlar götürüb bir ərif də artırıblar Dedilər ximtatun Ximtatun da buğda deməkdir Başladılar Allahın dediklərini ələ salmalar Buğda buğda deyə, deyə Burada da Allah s.a. deyir ki Bir gönülünüzə salam verin Əs-sələm aləyək Ləm hərifini götürürlər Qalır Əs-sələm Gəlib Peyğambar s.ə.və deyirlər, Əsləm Sən anası da ölümdür. Ölüm olsun sənə. Denir ki, Aişə yazarlarına bayaq gördürüz ki, necə ağıllı, dini gözəl başa düşən, necə gözəl cavab verdi o əhlərlə bağlı olan məsələdə. Amma burada dözmür. Peyğambar s.ə.vələmişim, heç kəsə olabilməz. Peyğambar s.ə.vələr onlara dəyir, Ələykum, sizə dər olsun. Hə elə siz, sizə ol. Əsləmə artırmaysın. Bu doğrudan da Peyğəmbərin cavabıdır, Peyğəmbər cavabındır. Amma işə rədiyəllərinə dövmür. Deyir ki, Allahın ləhnəti olsun sizə, ölmə olsun sizə, nə bilim olsun, olsun, nə olsun ey meymun və donuzların qardaşlarıdır. Bunu deməkdə qəsnəli onlardan əvvəlki ümmətləri Allaha hası olduqlarına görə Müz-i zələri göre göre yine Allah-ı şerif dostluklarına, yürür Allah-u onları məmuna da onuza göndermiştir. Ayşə R.A. buna göre dəyir ələ. görün, Peygamber sallallahu aleyhələm lədiyər. Dər ki, onların mənə dediğine, dediğine mənə hiçbir zələri təkunma. Mənim onlara verdiğim zəvabların istəyir. Onlara zələri təkunacaq. Yəni ne döyübər özlərmə qaydaqcaq. Ondan artıq mı deməyik? mümine, müsallimine yaraşmış ben insanlara rehmet olarak gönderilmişim lânet etmeyi için, söylemek için vesaire ben dualar etmeyi için gönderilmemişim <coughs> başka herkeste verilir ki kıyamet günü lânet edenler için ne şahit ne de şefaatçi olmayasın ayrıca ihtiyat ol Düzdür lənəti çox vaxt qadınlar edir, qasiyyəti mütləq qadınlara bula bastırır, lənət etməsinlər. Bəzilərə hətta o da lənət edir. Düzdür ürəydən etmir, ürəydən ki, o ulad olur, o deyə gəlir. duası deyə gəlir, bu Başqa bir rəvayətdə Abul Rə. 4-i Peyğəmbər s.ə.v-ə İqvəsdə gəlib dedik ki, ya müşriklərə dua etdirdı, bəddua. Hava qovara yerə yeksən eləsən. Rəsul Allah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məlləninə düşdürmək üçün göndərilmiş. Mən rəhmət olaraq göndərilmişəm. Şükür edin necə əxlaqlı, necə rəhmli insan olur. 14 dəstur deyir. Sevilir, seviləcəkdir. Onun kimi ideal insan hələ yerizə gəlməyib. Onun kimi tərəfdarı olan qiyamətə gəlmir hələ yer Onun tərəfləri olan sonradan başqa heç kəsin tərəflərinə çevrilmir. Onun tərəfləri olubsa, sonradan nə xristiyanlığa, nə yavidliyə, başqa dinlə, heç vaxt keçmir. Başqa dinlərdən yavaş-yavaş gəlib İslam'a çatırlar. Amma İslamı dərk etdikdən sonra, onun tərəflərinə çevrildikdən sonra başqa tərəflər axtarınırlar. Peygamber salsayla doğrudan da insanların içərisində Allah tərəfindən seçilmişdir. Bunu Allah-u Allah sübut edir. Ələ bir insan yoxdur ki məsələn olsun, diktatür əyləcəyəsinin yüzyıl istəyirə olunsun, yüzyıl, yani. ikiyüzyıl sonra, sonra umudulub gələcək amma Peyğəmbər s.ə.v. qiyamətə qədər umudulmağa Bu, çox maraqlar istəyir. Dükətlə yadınıza saxlayınlar. Hər dəfə yadınıza düşəcək. Onsuz dəfə yadınıza düşəcək. Lakin yadınıza saxlayın. Əsma bin Tiyyəzi və qədələ hanına Peyğəmbər sallı səlləm sual verdi. Dedi ki, istəyirsiniz, sizin ən xeyirli olanlarınız barəsində sizə xəbər verin. Sizin aranızda ən xeyirli kimlərdir? Onlar barəsində sizə xəbər verin. Və, e, sahabələr dedi ki, bəli, yəni, rəsullar. Dedi ki, sizin ən xeyirliniz bu kəs derdi ki, onları gördükdə Allah yana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 Amma çıx, o metron yanında sigaret çekin, avara avara banaşanlar və yaxud institutta, tuvaletdə iğnə vuran, nəşət iken onları bax, onları görəndə şeytan yadılışır. Allah yür. Və bil ki, Allah sevmir. Şeytan onları sevir. Sonra sual verir, deyir, və Ve sizin ən pis olanlarınız haqqında size xəbər verin. Deyirlər, bəli ya, Rasulullah. Də ki, söz gezdirir və bir də sevgililərin arasına gəlir. və oğlanla qız bir də istəyir, onların arasına və ki, sahib çıxsan ya iki qardaşın arasında vurur, neysə, hansısa məqsədli Allah bilir, axır ki, fəsad törəbənlər, onlar sizin aranızda olan ən kisimsinlər Başqa bir ədistə də deyir fitnə fəsad yayan və fitnə fəsadı 5 dəfə ortaya çıxaran, hər ikisi eyni günahı qazanır. Hər hansı bir bidiyeti mən getirmişəmsə, mən ne qədər günah qazanıramsə? Sən o bidiyeti məndən götürb yayırsansa, sən də həmən günahı qazanırsın. Bəli, yoxdur, hər ikisi eyni günah qazanır. Sonra, birbirlərini eğil qoşmaq barəsində, Əbu Cübəyra ibn-i Dəhhəq, radiyallahu Hücurat surəsinin 11-ci ayəsi Vələy Tənəbə Zübil Əlqad Bir-birinizdə ləqəb Qoşmayın, bir-birinizi başqa adla sağırmayın. Bu ayət bizim üçün Fənub Sələmə qəbiləsi üçün nazir olmuş. Bizim qəbilədə hər kişinin iki adı var idi. Adı və ləqəbi Adı və ləqəbi Və bu ayət bizə nazir oldu. Biz deyəndə keyf olan kəsiz ləqəblə Peygamber Səlsələm qəsəblərin ki, ləqəblə sağırmaq olmasın. Bir baxan, aranızda bir-birinizə ləqəl qoşmuşsunuzsa, onun iltətəliyi ünudur. O ayət isə aid olmasın. Gəli, bəli. <gülüyor> Sonra təriflədikdə, kimisə tərif etdikdə, həddəşmaq olmasın. Onu layiqli, layiqli tərif etmək lazımdır. Həddə açmaqla Peyqamber s.a.v. der ki, görür ki, biri həddindən artıq kimisə xərif edir. Belki sən tərif elədiyinin boyununu sındırdın. Bir rəvayətdə da belini sındırdın. Olmaz. Başqa rəvayətdə deyir ki, götür torpağı tərif edənin yüzünə sınır, tərif etməsin. Abəl ki, radiyallahu anhın dilir sizə, məşhur hədis şey, əsərdir bu. Tərif edirlər, artıq çox, uşraq dərəcəsində. Abu Bakr radiyallahu anh, Allah'tan qorxan bir dəndə olur Bir Allah'a dua edir ki, Allahümme lə tuaxidni bimə yəkulun fəcağni xayrə mimə yəzunun və li mələ yənin Allahım, onların bilməyib bu cür dua etdiklərini yürəyə məni qınama. Onların zənn etdiklərindən də məni xeyirli et. Zənn etdiklərindən də xeyirli et. Və bilməyib belə tərif etdiklərini yürək hamınızı bağışlar. Ziyarət varəsində ziyarət varəsində bəyaq dedin bu hədisi ki, bir nəfər gelir qardaşını ziyarət edin. Kendində. Allah s.ə.v. mələk göndərir. Həmən hədisi bu xarifə gətirir. Bu hədisi də tanışan da, da bitirək. Deyir ki, Azəlləm, Peygamber s.ə.v. Qabuzə radiyyələni huq Deyir Rasulullah, bir nəfər kimisə sevir hansısa bir şəxsi Və çalışır onun kimi olsun, onunla xın olsun Hakin onunla olmağa imkan tatma yəni, Bazarmı, gücü satma ki onunla olsun, amma sevir onu Deyir ki, ey Abuzar, sən hesab ki, sevdiyin şəxslə birlikdə olacaqsın Abuzar də deyir, mən Allah və Rasulunu sevirəm Peygamberçin bir daha təkrar et. Sen sevdiğinle birlikte olasın. Osta bu zar adaylarına onunla bir yayıdır. Ama bu neye dalaletidir, bu neye delildir? Biz eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevirikse, biz sevdiğimizle bir yed olasak. Onunla birce həşir olasak, niyamettir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka eskisi sevmek olmaz. İfrak terezi Yalnız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevmek lazımdır.